там поміж мавками і тролями там було холодно та все одно тепліше ніж у світі реальному отут де вимкнули сонце де біло й тихо а зараз доведеться повернутись згадати згадати все є таке кіно згадати все валюша ти прокинулась упізнала мене я викладала у вашій групі в училищі пам'ятаєш над головою схилилася відьма у білому ні, я вас не знаю. Гаразд, зачекаємо до ранку. В коліті іси базон. Не треба, я не хочу. Чому не треба? Ти розслабишся, заспокоїшся, у тебе шок, дівчинко. Не треба, я хочу все відчувати, все знати. О, ці відьми у білому, ці хижі підступні відьми, що зв'язали, розіп'яли, тримають, мучать. Це вони вимкнули сонце. У темряві відьмам воля. Вони хитрі. Вони хочуть украсти її спогади, її біль, її страх. Така злодійська країна. Кожен краде, що може. Вони потім продадуть її спогади наліво, з накрутками. Така країна, нічого не вдієш. Коло, захисне коло. Треба намалювати чарівною крейдою коло. Тоді вони не зможуть... «Де вона, Крейда? Де вони, її руки? Не підіймаються, зв'язані. Правильно, праву треба було б відрубати. Ой, що ж вона накоїла? Що накоїла, людоньки?» «Софія Андріївна, цей чоловік хоче поговорити з хворою». «Який? О той, що з міліції». «Зовсім совісті не мають. Ніч хвора жінка. Ледве говорить, шок». Мало не реактивний психоз, а вони з допитами, не терпиться, бач. Замість бандитів ловити, до вагітних жінок чіпляються. Відьма у білому розтанула у глибині коридора. Обличчя чоловіка з міліції видалось знайомим. «Доброго ранку, лікарю, чи доброї ночі. Підполковник Тонков, не пригадуйте мене, а я вас пам'ятаю». «Ще пак, у вас, мабуть, професійна пам'ять. Ви нас грішних намов у комп'ютер записуєте. У нас лікарів натомість професійний склероз. Щодня десятки людей проходять перед очима. Спробую всіх запам'ятати. А я даруйте факту нашого знайомства не пригадую. Чим можу бути корисна?» Голос Софії не вабив ніжністю обертонів. «Безсонна ніч не сприяла доброму настрою. У цю пору глухої собачої вахти, як називають її моряки, Софію непереможно тягло до подушки. Ну і ніченька, самі пригоди. Добре б іще з позитивним результатом, а то... Нас познайомив Борис Аркадійович. На прийомі на його честь. А, протягнула Софія і спробувала пригадати. Щось випливло у пам'яті. Позитивне. Зі знаком «плюс». Цей сухорлявий, підтягнутий чоловік років 42, чимось вабив з першого погляду. Мав би відштовхувати, а вабив. Професійно закрите обличчя, жодних емоцій. Густі, майже кущисті брови, глибоко посаджені, чи навмисно сховані задовгими, якщо придивитись, то просто довжелесними віями. Очі, що спалахували пронизливою, синню лише на коротку мить. І знову ховались, стаючи холодно-стримано-голубими. Ніс. Хороший такий ніс. Вагомий. Величенький. Мабуть, він псував би його, якби обличчя претендувало на витонченість. Ні, ментуй такого досить. Не в кіно ж йому зніматись. Навіть краще, ніж вишукано вирізблений. Римський носик, як у гладіатора. Підборіддя з цієї ж оперед. Губи вирізані просто, сухо, не для поцілунків, для допиту. Софії здалося, що вона занадто пильно роздивляється обличчя цього випадкового нічного відвідувача, занадто пильно аналізує його риси. Навіщо? Зараз не в втім печаль, що очі, що губи, що погляд. А до форми багатообіцяючого носа і геть байдуже. Зараз головне – не пустити його катувати валюшку. Її право, її влада, її воля, вона сьогодні черговий лікар. І жоден мент не проникли у відділ поза її волею.